И накрая чудният настрадин Ходжа. Преди да почна с няколко случаи с него, възможно една или две от тях да, да съм ви ги казвал, пак ще ги повторя, но първо ще ви кажа нещо кратко за един суфи. Голям суфи казва се Абу Саид. Той е изнесал най-кратката и най-смислена лекция по астрология. Зная си и в софизма, че астрологията е нищо, прах. Тоест, ако който се занимава с такива науки, той не е призован от същността. Тоест, там трябва да се забавлява, има си причини, но той се е удалечил и трябва да се занимава с нещо. Абу Саид казва на своите ученици, младите дервиши, казва така. Тази вечер ще ви говоря за астрология и те всички са очудили, защото няма място, но той казва така. Тази вечер ще ви говоря за астрология. Тази година ще се случи това, което Бог иска, така както беше и миналата година. Край. Това е цялата лекция. Няма звезди, няма подробности, няма глупости. Кратко ясно. Това е най-кратката, най-смислена лекция по астрология. Минавам на Настрадин Ходжа. Жената на Настрадин му писала писмо. Някои неща мога да ги загадна, някой няма да ги коментира, но след ми в книгата, така ще има даден кратък коментар. Жената на Настрадин му писала писмо. И после тя го пита. Настрадин, защо не ми отговори на писмото? Настрадин ходжи отговаря. Първо, никога не съм получавал писмо от тебе. И второ, Съвсем не ми хареса твоя тон в писмото. <ръква> Тук са скрити суфи уроци. След време, както казах, ще ги загадна. Второ. Настрадин си направил фирма с един приятел. И се похвалил на един свой познат. За новата си фирма. Познатия му го пита. Ами ти какво си вложил? Настрадин казва. Нищо. Нищо, никакви пари не съм вложил. Аз, мой приятел вложи много пари, много капитал, а аз вложих своя опит. Значи сте равни. Да, така започваме. До една година у мен ще се появи голям капитал, много пари, а у моя приятел голям опит. Показва как в света действат фирмите по простичък начин и така нататък. Следващия случай. Веднъж настрадинта търсил в мазата си нещо. От един шкаф пада едно корито и го удре в главата. Главата му се, очите му се размътили, помътнели. И казва, о, ти удреш. ядосал се и ритнал коритото. То го ударило в коляното. Още повече се на настрен и казал, продължаваш да нападаш. Хванал коритото с две ръце и го ударил. Ударил си челото и се разкървавил. Започнала голяма борба. Отишел горе в стаята да вземе ножа. И казал, тръгваме на война. Тоест, как хората от света се борят с призраци. Вношения призраци, какво ли не, какво ли не. Казал му, що ми искаш бой, идвам на коритото. Следващия случай. Настрадин се хвали, се жалвал на своя приятел и му казал, жена ми все се кара. Тогава приятелят му казал, добре, днес за какво ти се кара твоята жена? Той казва, за яденето. Днес сутринта пих чай и ядох понички. Бях с пълна уста. А тя ми вика, ти ли си колко понички. И Настрадин казва на приятеля си, Каква наглост да ти броят поничките. И Настрадин и казва, Аз не ги броя, казал на жена си. Тя му казва, Ти изяди 19 понички. Приятели му го пита, познатия, Ти какво отговори? Настрадин казал, Аз много се ядосах Станах от стола и заминах гладен на работа. Тоест, в този свят много идеи има колко много се храним, а се оплакваме от гладувани. Или пък, колко много едим, но нямаме същността, нямаме истинския хляб. Отново, Тайен Софиорок. Както ви казах, те са около 2000. Така, следващия случай. Настрадин бил обхванат от голяма скръп. Сенът му бил, а, синът му имал дело и ще ли е да го вкара от затвора, обвинен в три неща: грабеж, убийство изнасилване. Така са завъртили нещата, че съдът оправдава синът му. Настрадин отива отчаян и му казва: Неудачник с неудачник, в нито едно от тези неща не можа ли да успееш, нито в убийството, нито в. и така нататък. Тоест, показва, към какво този свят се стреми и към какво успява. Намерил на Страдин Ходжа едно магарешко копито. Гледал го и казал, ако намеря още три копита и магарето, вече няма да ходя пеша. Значи Забележете с четири хода напред колко неща предвижда по един лек естествен. Някой ще вземе копитото и ще го хвърли. Той вижда продължението. Жена му била на смъртно легло въпрос на оцеляване. Приятел го пита, Настрадин, как е жената, как е оцеляването? Слава Богу, зле е, утре ще я вземат в другия свят. И последното, Настрадин Ходжи бил извикан на съд. Имало дело срещу него, но по някаква причина не могъл да отиде и изпраща адвоката си. Адвоката отива, съдията обявява, Настрадин Ходжа печели делото, ползата е в негово дело, той печели и адвоката изпраща телеграма бързана на Настрадин. Настрадин спечелихме делото, правдата възтържествува. Настрадин му пише обрат на телеграма. Ще обжалваме. <свят> значи един вид как така в този свят, този свят не е място на правда. Как така някой седя и така нататък. Добре, това беше за днес. На 1 април ще продължим.